الحمد لله رب العالمين ولا أقبت للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأسهبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلومات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافته علينا بما عرفت العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أهسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزونا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزونا اشنابه Allahumma lə səhlə illə mə cealtau ja səhlən və inşitə cealta ja həznə səhlən bi qudret kə ərhəm ərrahimin. Əzlər, İslam dininin əsasları və yaxud tövhüd ilmi və yaxud üsulü d İslamın ən ən önəmli mövzularından, ən əsas məsələlərindəndir. Ümumiyyətlə, hər bir insanın yə, yəni Canlı olan, şuuru olan hər bir insanın bir düşüncəsi, bir ehtiqadı vardır. Ona görə bu düşüncə və bu ehtiqat haqqında danışan elmə, bu elmi öyrənən, e, yəni bu məsələləri öyrənən elmə e, dediyimiz kimi tevhid elmi, əqidə elmi və yaxud üsulu din deyilir. Ələ işin əvvəlindən əqidənin nə olduğunu özümüz üçün təyin edirik. Bu əqidə sözü nədir söz olaraq əvvəlcə? Əqidə sözü ərəb dilində aqadə, bağlamaq, düynləmək mənası verir. Aqadə, fiilindən bağlamaq, düynləmək fiilindən düzəlib, kökü aqadədir. Bağlamaq, düynləmək verirən bu sözün mənası fəilə babında, məf'ul mənasında, yəni fəilə formasında görülmüş iş mənasındadır. Yəni, insanın qəlbini müəyyən bir təfəkkürə, müəyyən bir fikirə bağlaması. Yəni, qəlb hansısa bir fikirə bağlanır, o fikri nəyiniyir? Qəbul eləyir, o fikir üzərində hərəkət eləyir. Qəlb dediyimiz zaman nə başa İnsan oğlu üç hissədən ibarətdir. Daxili aləmi buna qəlb əməlləri dərlər. Kəlam, söz buna söz, kəlam əməli dərlər. Bir də cəvari, ətrafların hərəkəti, əl, ayaq, bədən hərəkəti. İnsanın əməli üç cürdür, dedik. Qəlb əməli, söz və ətrafların, əlin, ayağın, başın, gözün hərəkəti. Bütün hərəkətlərin əsası qəlb əməllərinə bağlıdır. Və qəlbin əməli insanın əsas idarə edicisi, İnsanın söz və əməlinin nə idi? Tənzimləyicisidir. Ona görə də qəlb əməli əsasdır həmişə. Bax, dində belə bir şey var, hamımız bilirik. Niyyətsiz iş olmaz, elədir mi? İndi niyyət nədir? Nə əməldir? Qəlbin əməli. Niyyət qəlb əməlidir. Yəni, qəlbimizdə niyyət edirik. Niyyət qəlbin əməlidir. Ha, qəlbimizdə niyyət eləyirik. Qəlbin əməlinlə danışacağımızı və yaxud əl-ayaqla eləyəcəyimizi təyin eləyirik. Qəlbimizdə bir məqsəbi tutur, o məqsədə görə hərəkət eləyirik. Qəlbimizdə bir məqsədi tutur, o məqsədə görə danışırıq. Bax, bu qəlibdə tutulan məqsədin əsas qayəsi özəyi, əqidədir. Yəni bir insan əqidəsini qəlb əməllərinin əsasını təyin eləyir və o əsas üzrə hərəkət eləyir. Və buna əqidə deyirik, əqidə elmi. Əqidə elmi və əqidənin əsası nədir? Biz onu hardan alarık? Qalbimizi o elmə, o əsasa, o əmələ necə bağlayırıq? Nə əsaslanıb? Əqidənin əsası vəhidir. Allah ta'alanın nazil elədiyi, peyğəmbərlərə göndərdiyi vəhidir. Onun əsası vəhidir. Hər bir əqidənin, sağlam əqidənin əsasında vəhiy dayanır. Vəhiy olmadan insan əqidəsi nədir? Yoxdur. Səhih əqidə yoxdur. Necə? Bir insan fərd olaraq yaxşı və pisi necə təyin eləyə bilər? Bir işi eləmək olar, olmaz. Bu iş yaxşı işdi mi, pis işdi mi? İnsan necə təyin eləyə bilər? Mümkün deyil ki, bir insan bir işini yaxşı və ya pis olduğunu təyin eləyə bilsin öz ağlığından. Təsadüf ola bilər, təcrübə vasitəsilə ola bilər. Bir neçədəri təkrar səyf səyfəliyə eləyə, doğruyu tapa bilərsən. Amma ümumi qaydaları insan cəmiyyətini, insan həyatını nəyin yaxşısını, nəyin pis olduğunu təyin eləmək, təmin eləmək, öyrənmək üçün mütləq vəhi lazımdır. Misal çəkirik. Əgər desək ki, örtə atısaq, yaxşı nədir, pis nədir? Belə bir sual örtə atısaq və bir misal çəksək. Adi bir şey. Bax, bu yenicə dərsimiz əsnasında bizim bu qarşımıza çıxdı. Dördüncü gün mü oxuyaq, bazar gün Fərdin biri üçün dördücü gün yaxşıdır, obirsi üçün bazar gün yaxşıdır, bir başqası üçün də fərqi yoxdur, digər bir başqası üçün də heç bir yaxşı döyür, birinci gün yaxşıdır. Gördünüz mü? İnsanlar müxtəlif olduğuna görə, təfəkkür müxtəlif olduğuna görə, fərdlərin şərtləri müxtəlif olduğuna görə yaxşı və yamanı təyin eləmək mümkün olmur. Onda da nə olmuş olur? Cəmiyyət parçalanmış olur. Cəmiyyət bir yerə yalsın, insan cəmiyyəti birlik olsun, bir-birinə dəstək olsun və bir əsas üzrə hərəkət eləsin deyə mütləq bir dənə əqidə lazımdır. O əqidə ki, insanlara nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu öyrədir. Həmin o əqidəni də dedik, hardan alırıq? Vəhi vasitəsilə. İslamdan əvvəlki haq dinlərin, hakkında danışacağız ama ondan da evvel batil dinleri danışak ki mükayese eyleyebilirler. Batil dinlerin əgidesinde yağmur yerde yaşayan, yani tebii coğrafi mühiti yağmurun çok olduğu bir zonada yaşayan insanların nezərinde yakşı tanrı hası olacak, xeyir tanrısı hası olacak diyebilirim ki güneş tanrısı. Yağış çok yağır. Yağışı azaldan, yağışın arasını kesen, ha, öz batil düşüncelerine göre yağışın arasını kesen tanrıça ha, o yakışı tanrıdır. Niye? Çünkü onlara mani olan yağışı saklayır. Qurah bir zonada yaşayan, sehra müthünde yaşayan insanlar için yakışı tanrı hansıdır? Ha, yağmur tanrısı. Niye? Çünkü onların hayat mənbəyi olan suyu gönderir. Ha, i̇ndi Qurah yerde yaşayanla... E, Yağmurlu yerde, yağmur zonasında yaşayan insan ikisi bir yere gelende bunun ikisinin emekdaşlığı mümkündür mü? Ebeden mümkün olabilmez. O, öz düşüncesinin öz yakşı ilahına, bu da öz düşüncesinden öz yakşı ilahına yönelecek ve cemiyet bu şekilde parça olur. Ona göre de insanların meslehetini, insanların dünyada yaşayışını, faydasını temin edip korumağı için Allah-u Teala, Peyğəmbərlər göndərir və insanlara deyir, ey insanlar, siz yaxşıyı yamanı təyin eləyə biləcək gücdə deyilsiniz. Ona görə, mənim göndərdiyim peyğəmbərlərə qulaq asın, yaxşını yamanı sizə onlar izah eləyəcək və ona əsaslanaraq siz yaşayabiləcəksiniz. Ondan sonra nə gəlir? Bax, ondan sonra tövhid əqidəsi gəlir. Yağışda... Güneşin çıxması da, küləyin əsməsi də, yarpağın cücərməsi də, bitkinin yetişməsi də, suların axması da, insanın doğulması da, ölməsi də bir tanrı, bir Allah, tək olan Allah tərəfinin idarə olunursa, ha, o zaman yağış tanrısı, günəş tanrısı deyib insanlar parçalanmır. Yağış istəyən də bir Allahdan istəyir. Düzdür mü? Güneş istəyən də bir Allahdan istəyir. Nə oldu? Sənin də, mənim də Rəbbim birdir. Gə, sənin üçün yağış istəyək, mənim üçün də günəş istəyək. Kimdən istəyək? Tək olan Allahdan. Bax, buna görə Allah insanların faydası üçün Peyğəmbərlər göndərir və o Peyğəmbərləri vəhinən öyrədir. İnsanlara nəyi deyəcəksən, nəyi əmr eləyəcəksən, nəyi qadağan eləyəcəksən. Heç şübhəsiz Peyğəmbərin əvvəli bildiyimiz kimi kimdi? Adəm Əlih Ondan sonra Nuh Aleyhisselam gələr, şəriyyət sahibi Peyğəmbərlərdən söhbət gedir. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam, ondan sonra Musa Aleyhisselam, ondan sonra İsa Aleyhisselam, sonuncu Məhəmməd sallallahu aleyhi ve səlləmdir. Bunun altısı da şəriyyət sahibi Peyğəmbərlərdir. Dicərləri də vardır, ulul əzm Peyğəmbər deyilər, amma bu altısı əsastır. Altısı əsastır və hamısının bir dəvəti var. Lə iləhə illallah. Yer yaradılalı, göy yaradılalı bir əsası var. Lə iləhə illallah. Allah təkdir, şəriki yoxdur. Adəm atamızda bunu dəvət eliyib, Nuh अलै səlamda, İbrahim अलै səlamda, Musa da, İsa da, Məhəmməd də aləyhissəlam hamsına salav-salamlar olsun. Sonra əzizlər Artıq o, bizdən əvvəlki dinlərin haqqında danışmağa, vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur. Bir başa keçirik öz dinimizə, sonuncu, Rəsullah s.ə.v.in gətirdiyi İslam adlandırdığımız şəriətə. Və Rəsullahın gəlişindən əvvəlki dinlərin tək Allahlıq, həniflik dərdilər buna İbrahim əleyhissalamın ibadəti bir tək Allaha yönəldi, bir tək Ona aid eləmək. Əsaslar orada tamamlandı, orada formalaşdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmləmlə kamilləşdi. Bu əsas nədir? Allahdan başqa ilah yoxdur. Hər şey əvvəldə də de dediğimiz kimi bunun ətrafında dolanır. Resulullahın dönəmində neçə ilah var idi Məkkədə? Bilirsiniz mi? Mə? 365 ədəd büt təhcə Kəbə və Kəbənin ətrafındaydı. Haradasa günə bir büt. 365 qədər büt Kəbə və Kəbənin ətrafındaydı. İsaf deyilən, Nailə deyilən, Hubəl deyilən, Mənaf deyilən ən müxtəlif bütlər var idi. Və insanlar o bütlərə ibadət edirdilər və o bütləri Allahın yerdəki nümayəndələri hesab edirdilər. Adəm ə.səlamdan sonra İbrahim ə.səlamdan qalmış həniftini pozulmuşdu. Və Allah Taala artıq bu dini tamamlamağı, insanlara son hidayəti, son şəriəti göndərməyi iradə elədiy zaman Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmi peyğəmbər olaraq göndərdi. Sallallahu əleyhi və səlləm gəldi, ilk olaraq nəyə dəvət elədi? Rəsulullahın ilk olaraq dəvəti: "Ey abdü menafulları! Ey Qureyş qəbiləsi!" Ey Haşimilər, ey əməvilər, ey filankəslər, ey filankəslər, bir olan, şəriki olmayan Allah'a iman gətirin. Bir əsas. Öləndən sonra dirilməyə, axirətə iman gətirin. İkinci əsas. Deyə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm dəvətə başladı və bütün mübtədi inkar elədi. Birinci dəvəti nə idi? Qulü deyin, La ilahe illallah, Allahdan başqa ilah yoxdur deyin. Namaz dedi mi? Demədi. Oruç dedi mi? Demədi. Cihad dedi mi? Demədi. Zəşad dedi mi? Demədi. Məkkə dönəmində dəvətin, İslamın əsas qayəsi La ilahe illallah kəlmeyini, tövhidəsini, kəlmeyi, tayibəni insanlara nədir? Təlgin eləmək oldu. Ki ey insanlar Allah'tan başka ilahın olmadığını qəbul edin. Mənim de Allah'ın qulu və rəsulü olmağımı qəbul edin. Ne üç'ün Bu ikisi yanaşıc etti. Çünkü Allah'ın qəbul olmağın, olmağını, tək Allah olmağını, Allah'ın şəriksiz olmağını qəbul edilmək üçün sözü eşidiləcək, sözü həqiqət olacaq bir rəhbər lazımdır. O rəhbərin Allahın elçisi olduğunu qəbul etmədən, onun dediyi xəbəri təsdiq eləmək mümkündürmü? Deyil. Ona görə bu ikisi bir üzüdür Parçalanmaz, ayrılmaz. Onun üçün də Rəsulullah aleyhissalatü və sələm Məkkə dönəmi əsas qaya olaraq tövhidə çağırdı. Başqa heçinə. Tövhid və ahirət inancı. Tövhid və ölməkdən sonra dirilmə inancı. Quran-ı kərimi oxsaq, Məkkə dönəmidə nazil olmuş ayələri oxsaq və düşünsək, üzərində görərik ki, həqiqətəndə ayələrin yönəldiyi əsas ağırlıq nədir? Tövhiddir və ahirət inancıdır. Yəni, ahirətin varlığına inanmaqdır. Asta asla insanlar bir-bir, yavaş-yavaş başladılar, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmin ətrafında tövhid əqidəsinə ha, Toplanmağa, gəlbi nəyədilər? artı o evvəldə dediyimiz o gəlb əməlini bağladılar hara, hamısı bir yere. Hamının gəlbi bağlandı tövhide və bir, bir cəmiyyət formalaşdı, bir əgide formalaşdı. Qarşıya çıxan sualı kimdən soruşurdular? Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən. Bir misal, Allah hamısına razı olsun, Əmmar İbni Yasirin atası Yasir anası Sümeyyəni Əbu cehil öldürdü. Niyə iman eləmişsiz? Niyə Məhəmədə iman eləmişsiz deyə, onları geri öz dininizə qayıdın, geri öz dininizə bağlanın deyə hər ikisini öldürdü. Və Əmmarın işkəncələri şiddətdəndir. Əmmar da Yasir ilə Sümeyyənin oğludur. Buna şiddətli bir işkəncə verir. O qədir işkəncə verdilər ki, axırda əmmar, radiyallaha anhu, qəlbində imanına, la ilahə illəllah düsturuna bir zərre, şəkkü şübhə olmadan sadəcə boğazdan yuxarı dilinlə işkəncə biraz azalsın deyə. Dilinlə dedi ki, sizin dedikləriniz ilahlardır. Məhəmməd dediyi Allah Onların, yani dediyiniz kimidir, sizin dediyiniz kimidir deyə küfür kəlməsini söylədi. Bundan sonra bıraktılar. İşkəncə dayandı. Ondan sonra ağlayaraq, Resulullahın yanına gəldi. Əshab gəldi. Ya Resulullah, əmmar belə bir hərəkət elədi deyə. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir hükm vermədi. verə bilməz. Niyə? Ahı Resulullah aleyhissalatü və özü adi bir beşərdir. Özündən deyil, Allahın əmri, Allahın hükmü gəlməlidir. Ona görə dedi gözlüyü və allah taala Teala əmmarın haqqında ayə nazil elədi. O kəslər ki, qəlbləri imanla itmi inandadır, o kəslərin ki, qəlbləri imana bağlıdır, imanlarında bir zərdə şübhələri yoxdur, o kəslərin dillərində söylədikləri Döyüldüklerine, işkence eylendiklerine göre dillerinde söyledikleri o kezlerin imanına zarar vermez. Kaytıxara gelb emeli esastır. Kelam neydi? Ona tabidir. Kelam ne oldu? Küfür kelmesini söylemek. Ona tabidir. Gelb esastır. Gelbimizde iman sabittirsə müeyyən bir hallarda işkence vs. kimi Küfür kelməsini söyləmək qəlbə zərər iləməz. Bunu kimdən öyrəndik? Sahaba kimdən öyrəndik? Resulullah da, sallallahu aleyhi və səlləm. Bu hadisə Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm dünyada olduğu müddətcə bu şəkildə davam elədi. Biri gəlir, ya Resulullah qəlbimə ilə fikirlər gəlir ki, yanıb od olmaq mənə daha xoştu nəinki o fikirlər. Resulullah dedi, əqad vəcəttum? Artıq oldu mu o qəlbinizdə? Dedilər, bəl ya Rəsullallah oldu. Dedi, zəlikə nəfsul imən. O imanın özüdür. Alkəməq, aleyhissət və sələm. O imanın özüdür. Bir insan qəlbində düşünür və beyninə müəyyən fikirlər gəlir. Bu fikirlərin beyninə gəlməsi onu o qədər narahat eləyir ki, o fikir beyninə gəlməkdən isə ölməyi, yanmağı, hələç olmağı arzuluyor. Yetər ki, imanında sıxıntısı olmasın. İman baxımından çırpınmasın. Demək, iman qəlifdə sabittir. Kimdən öyrənirik? Resulullahdan. Bu kimi misalları çoxaltmaq olar əzizlər. İnsanlar iman, əqidə, eytiqat baxımından, bir problemlə, bir təfəkkürlə, bir düşüncə ilə qarşı-qarşıya qalan zaman hara qaçırdılar? Resulullahın üzərinə. Ya Resulallah, bu nədir, bu necədir? Və Resulullah həyatda olduğu müddətcə bu belə davam elədiyil. Sonra vahqəldi, Resulullah sallallahu aleyhi və selləm Allah'ın emrini yerine yitirdi, ahirete irtihal elədi. Yani dünyasını değişti, ahirete çöştü. Ha, bu defə Resulullah özündən sonra bir alim ordusu, bir sahabe ordusu bırakıp, İslam yayılır ve insanlar yeniden İslamı qəbul edir. Veyahud sahabələrin öz arasında hadisələr olur. Ve sahabeler bu zaman sual soruşur. Çözmek lazımlı problemi. Kime müraciət edirdiler? Kur'an'a. Kur'an'a müraciət edirdiler. Eğer Kur'an'da öz bildikleri, ezberledikleri Kur'an'da öz suallarına bir cevap tapabilmirdilerse, o zaman sahabenin alim olanına, Kur'an'ı daha yakışı bilip daha çok öğrenene müraciət edirdiler. Yəni, səhabə səhabədən soruşurdu. Səhabə dönəmi bu şəkildə davam elədi. Və səhabənin alimləri yetişmişdi. Və onlar insanların suallarına cavab verirdilər. Rəsulullah və Qur'anın rəhbəriyi altında. Təbii, səhabənin dövründə artıq tabeyin deyilən ikinci nəsil meydana çıxdı. Tabeyin kimdir? Bilirik mi? Tabeyin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmüyüp sahabeni görüp sahabenin sağlığında iman etmiş insandır yani Resulullahın dövründe iman elemeyip Resulullah ithal edilden sonra iman edip artı bu sahabedir ve tabiin dövründeki sualların cevaplandırılması kimin elindeydi? sahabenin ve tabi sahabe dövründeki İslam coğrafiyası genişləndi, ölkələr fətqolundu, insanlar İslamı qəbul elədilər və mühit böyüdü, amma əsas rəhbəri yenə sahabənin əlindədir. Bir problem, bir sual meydana çıxanda qayıdır, sahabədən soruşurlar və sahabə bunu bunlara izah edirdi. Sonra əzlər, sahabədən sonra tabiyin dönəmi, artıq sahabələr dünyada qutardı, hamısı ahirətə köşdü, rəhbər kim oldu? Tabi. Bu dəfə tabiyin insanlara, onların İslamı qəbul eləyənlərə və təklif olunanlara, təbliğ olunanlara təkallahlığı, lə iləhə illallah Muhammedun Resulullahı, ahirət inancını nə əsas üzrə? Resulullah və səhabənin öyrətməsi əsası üzrə Qur'an vasitəsilə nə inirdilər? Öyrədirdilər. Və Tabi-tabiyin, tabiyindən sonra gələn nəsil, tabiyin nəslindəki alimlərdən Resulullah və Qur'an və səhabə xəddindən dini öyrənirdilər. Və artıq tabi-tabiyin dönəmində elimlər formalaşmağa başladı. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında bildiyimiz kimi Qur'anla başqa bir şey yazılmazdı. Sadece Qur'an yazılardı. Elə dilə deyil. Sadəcə Quran yazılırdı və bir-iki nəfər səhabə var idi ki, tam cəmiyyətə açmadan öz üçün Rəsullahanın kəlamlarını, hədisləri yazırdı. Rəsullahdan sonra Həzrət Əbəkirin dövründə Quran bir yerə toplandı, bunu bilirik. Ondan sonra hədislər başladı yavaş-yavaş yazılmağa, ondan sonra elmlər, bir cər yazılmağa başladı. Bu ilimler niye yazıldı sizler? Ne için sahabe, mesela için, sahabenin dövründe bir hädis kitabı yazılmayıp? Ne için sahabenin dövründe bir hädis kitabı yazılmayıp? Sebep neydi? Sebep, iki sebebi var. Bir, sahabe Kur'an'ın nazil olduğu dilde danışırdı. Sahabenin danışığıyla Kur'an'ın nitki arasında, Kur'an'ın telaffüzü arasında fark yok idi. Səhəbə danışdığı dildə Qur'an-ı okuyur, başa düşürdü. Fikirimi çatdıra bilirəm mi, bilmirəm? Məsələn, bugün füzulini, şəhərlərini oxsaq, böyə əksəriyyət başa düşürür. İnanıram ki, tam başa düşürməyəcək qəzərləri. Sən füzulini nəyirsən ki, sabirin bir şəhərini mən busa bir misrasını sizə deyim, burada əksəriyyət onu izah edə bilməyəcək mənə. Məsəl üçün, sabirin belə bir ifadəsi Əl-yəvm, uluslaşıma qədər çox zi şərəfiz biz, özümüz, öz dinimiz bağışına əngəl kələfiz biz. Və yaxud, bir şey-i əcibiz, bir tüfəhiz biz, özümüz, öz dinimiz bağışına əngəl kələfiz biz. Sabir də Azərbaycanlıdır, biz də Azərbaycanıyıq, aramızda da aşağı-yuxarı 100 il var. Çox yoxdur, 11-ci ildə dünyasını dəyişib mərhum. Nə dedim bir nəfər maizah elə bilərmi? Sabir nə demək istəyir? Yox. Amma Sabirin dövründəki insanlar, Sabirin dövründəki sizi kimi gənclər, rahat-rahat Sabiri başa çürdülər. Niyə? Çünki Sabirin neyini dildə danışırdılar. Sabir də danışdığı dildə yazırdı. Yüz il sonra, əzizlər, əmin olun buna, yüz il sonra bizim bu bak, bu yazdıklarımızı oxuyub başa düşməyəcəklər. Bu, bəşərin insanın həyatında dəyişməz qanundur. Səhabənin dövründə də Quran səhabənin danışdığı dildə nazil olurdu deyə. Səhabə Quranı oxuyur, nə, nə, nə var oradan başa düşürdü, ona təfsirə yetiyac yoxuydu ona. Səhabə aradan getdi. O dildə danışanlar getdi. İndi o dildəki mənaları, o dildəki fikirləri qorumaq üçün neynə lazım oldu? Əzbərə lazım oldu. Tabiyin əzbərədir. Quranı da əzbər edilər, hədisi də əzbər edilər. Məsələ, oturursan, deyir ki, filan kəs 10 min hədisi əzbər bilirdi, əzbərinlə. Oturdu, sənə, otururdu belə, danışır, danışır, danışır. Bir dənə də yazılıya baxmır. Qarşısında bir dənə qeydi yoxdur ki, gözünlə ona baxa. Sonra bir ikinci bir mərhələ gəldi, artıq elmi yazmaq zərurəti meydana çıxdı. Niyə? Çünki artıq insanlar o elmlərin hamısını yaddaşına toparlayabilməyəcək hala düşdülər. Və artıq elmi mütləq yazmaq lazım oldu. Bu dəfə elmi yazmaq lazım olanda, elmi yazanlar və yazmayanlar arasında mübahisə başladı. Bəziləri qətdi olaraq inkar elədər ki, olmaz, Rəsulləh yazdırmıq, biz də yazmayaq. Elmi yazana bidətçi dedilər. Bəzilərdə dedi, yo olmaz, elmi tər, bunu yazmaq lazımdır. Və sonda, Sonda Ömər İbn-i Abdüləziz, Allah onunla razı olsun, İmam zühriyə tapışırıq verdi ki, Rəsullahanın hədislərini yaz, topla, əzbərdən, insanların yaddaşından hədisləri topla. Bu şəkildə hədis toplandı. Ha -ha. İndi, əzizlər, İslam coğrafiyası böyüyüb, bir uzu, bu müasir İspaniya, Endalus deyirik ora, bir sərhədin bir ucu da Hindistan-Çin sərhəddir. Şimalda Qafqaz dağlarını o tərəfə keçib, Cənubda da Afrika'nın Həbəşistanı yenib gedibdir. Bu böyük nəhəng coğrafyanın hamısı İslamla müşərəf olub. Amma bu İslamla müşərəf olmazdən əvvəl insanların bir əgidesi var idi. İnsanlar o qəlbi nəyəsə bağlamışdılar. O əvvəldə ki izah elədi, ha? Məsələn, İrandakı ateşperestlər, əhrimənin yaxşı, Deyil, pis bir ilah olduğunu, Hürmüzün yaxşı bir ilah olduğunu inanırdılar. İndi bunu beyindən silməkdən ötürü vaxt lazımdır. Və insan müzakirə eləyir. İslamı qəbul eləyib, Rəsullaha qəbul eləyib, Quranı öyrənir, amma bunun yaddaşında onun qəlbinə bağlanıb Hürmüzün əlamətləri, əhrimanın əlamətləri və bəzi ehtiqatlar bağlanıb. Bunlarla indi o çəlişçi təşkil edir əvvəlki əqidəsindən yeni əqidənə ziddiyyətlər var, onu həll eləyə bilmir, çözə bilmir. Bax, bunun üçün nəyini yerdilər? Bunun üçün gəlirdilər insanlar, alimlərdən suallarını verir, soruşurdular. Və bu zaman səhv düşüncələr meydana çıxırdı. Məsəl üçün, Həzrət Ömərin dövründə bilirsiniz, Həzrət Ömər bir yerə Şam tərəfə e, səfərə çıxdı, Və səfərə səfərə çıxdıq zaman o tərəfdən xəbər gəldi ki Şamda taun xəstəliyi var. Yayı keçici bir xəstəlikdi və o taun xəstəliyi Allah afiyət versin, Allah qaldırdı o xəstəliyi artıq, yoxdu xəstəlik. Birdən-birə heç gözləmədik. Birdən şəhərə sürətlə insanların arasında taun yayıldı. Elə olardı bir şəhər tamamilə ölərdi. Bir şəhərin əhalisi Axırıncı nəfərə qədər ölərdi. Bir həftənin üç günün içində. Elə bir xəstəliklər var idi. Və Həzrət Ömərə xəbər gəldi ki, sizin getdiyiniz tərəfdə taun xəstəliyi var. Həzrət Ömər orduyu saxladı. Dedi, ger qaydaqı mədiniyə. Bir nəfər səhada qalıq dedi, ya Ömər, Allahın qədərindən mi qaçırsan? İnşallah biz bunu hamısını qarşıda öyrənəcək. Bildiyimiz kimi, imanın şərtləri nədir qədər? Allahın qədərindən mi qaçırsan? Yəni, Allah bizə taunla ölüm yazıbsa, biz taunla öləcəyik. Ben niyə, niyə tauna tutalaram deyib, oraya qorxub getməmək, qədərdən qaçmaq deyilmi? Və həzrət Ömərin cavabı qısa konkretdir. Allahın qədərindən, Allahın təqdirinə qaçıram. Yəni, qədərdən qədərə qaçıram. Həmin səhabə sustu, razılaşdı, etiraz eləmədi. Bax, Bugün mən özüm daxil, bunu başa düşürük mü? Nə deyirlər? Söhbəti nədən gedir? Səhabənin biri qalxır, deyir ki, ya Ömər, radiyallaha nüma, Allahın qədəri ilə qaçırsan? O da deyir, qədərdən təqdirə qaçıram. Soruşan da razı, cavab eriyan da razı. Mübahisə bitti. Problem həll oldu. Niyə? Anlayış nədir? Quranlandı. Məna hələ yenidir, pozulmuyub, yayılmıyıb, genişlənmıyıb. Sonra yine Hz. Ömer'in dövründə ikinci bir mərhələ meydana çıxdı. Sabiq, Sabiq el-İraqı adında bir nəfər, Qur'anın müteşabi ayələr deyirlər, okuyar, Əsləzbillah, Ər-Rəhmənu aləl ərşistəvə, rəhman ərşə istiva etdi ayəsini okuyar, bunu mənə izah eyleyəndən Allah razı olsun deyər, gezerdi. Ərəb oxuyur, başa düşür. Ərəb oxuyur, başa düşür. Səhabə oxuyur, başa düşür. Niyə? Çünki səhabənin öz dilindədir. Səhabənin danışdığı dildədir. Amma Sabiq el-İraqi ya başa düşmür ya da xüsusi niyyəti var. Bilmirik, niyyəti özü bilər, Allah bilər. Sabiq el-İraqi Ər-Rəhmənu el aləl və ayəsini başa düşmür. İnşallah mövzusunda bunu geniş-geniş danışacaq. Həzrət Ömər Nə Bunu həbs elətdirir, atır içərim və hər dəfə soruşdurur, əməlindən əl çəkir səhəmi, izah eləyim, başa düşmürəm, Həzrət Ömər bunu döydürür. Xurma budağından başına başına, xurmanın budağı belə uzun olar, onun yarpaqlarını təmizləyərsən, bir bir tərəfi elini getdikcə nazilən bir bərk ağac olar, belə, bilirsiniz nəyə bənziyər o? bir növ bir növ kürəyə bənziyər. Bu cəmidə üzəndə kürək var ha, gəminin üzəndə, qayığ üzəndə istifadə oluna kürək. Bir növ ona bənziyər. Onunla bu müsabiəyin başına döyüdür ki, əl çək bundan. Və axırda Sabiq deyir, "Ya Əmirəl-Müminin, öldürürsən, gözəl öldür. Öldürmürsən, tamam, daima bu mövzuyu açmər." Yəni artıq təs deyir. Ondan sonra Həzrət Ömər o mövzuda ona danışmağa qadağan eləyir, özünü də mədənədən sürgün eləyir. Bələ, əzizlər, getdikcə bu şəkildə insanlar yeni düşüncəli insanlar gəlir, Quranda oxuyur, başa düşə bilmir. Quranda deyilən şeylər çəlişki törədir. Misalı, dediyimiz kimi bir nəfər gəlir oxuyur, Subhanahu ve Teala, fauqa əydihim. Allahın yedi onların elinin üzerindedir Deyirsən ki, Allah heç nəyə bənzəmir. Subhanahu və Teala. Burada da, Quranda da ayə var yədullah deyə. İndi bu başa düşə bilmir. Və ağalında da, onun təfəkküründə də bir büt var. O bütün də bir əli var. Və indi qayıdıq bu bütə Allah demir. Ama senin Allah dediğin o yani İslam din alimlerinin Allah dediği o ali zat insanlara hiçbir ve hiçbir yarattıklarına benzemeyen zat. Özü də o Allah, özü də o bir e, yed haqqında danışır. İndi istər istəməz yed bu öz başa düşdüyü kimi başa düşür. Və bunu qəbul eləyəndə iş qarışır. Və ona deyirlər ki, "Yox, olmaz." Ay necə olmaz? Əgər o eləsə mənim, mənim tanrımın da budurana ana var, çəkmişəm, var, əli var. Ha. Ona görə, bax, bu əqidə mövzuları başladı nə olmağa? Cündəmə gəlməyə. Niyə? Köhnə əqidəlilər öz əqidəsindəki naqistihləri, Quranda da tapırlar. Ha, Quranda belə bir şeylər var. Ha, onda mənim əqidəm düzdür demək. Ha, o batil əqidə doğru yön tapır. Bunu ya bilərəkdən eləyir, ya da bəşər təbiətindən, bəşər fitrətindən gələn səbəbdən eləyir. Görür o da var, bu da var. ister istemez bunu düşünmelidir. Ona göre azizler, ägide elmi formalaşmaya başladı. Ve buna ilk defa bu elme yönelen, bu elmi ilk defa insanlar arasında elm olarak sabitleştiren İmam Ebu Hanife'dir. İmam Ebu Hanife ilk defa Bu, ehtiqat elmi, əqidə elmini qələmə alan alimlərdəndir. Həsən Bəsir rəhməhullahın da qədər mövzusunda bir risaləsinin olduğu deyilir. Hətta bu gün bəzi yerlərdə Həsən Bəsirinin qədər risaləsi deyə bir kitab nəşr olunur. Səhih olduğu, ona aid olduğu Allah ələm bilmirik. Mübahisəlidir, bəziləri deyil Həsən Bəsirinin deyil, bəziləri deyil Həsən Bəsirinin deyil, Ona görə də konkret, müəllifinə isnad olunan, həqiqətən müəllifinin Əbu Hənifə olduğu bilinən və ehtiqat əqidə mövzusunda deyilmiş, yazılmış ilk əsər Fıqhul Əkbərdir. Və Əbu Hənifə bu əsərin adını baxın, əqidə babında bir ad verməyib. Nə əqidə deməyib kitabına, Nə tövhid kitabı deməyib, risaləsi deməyib. Nə nə bilim üsulu din risaləsi deməyib. Kitab risaləsinin adını Fıqhul Ekber qoyub. Fıqul Ekber. Niyə Fıqul Ekber qoyub? O da izah eləməyə çalışaq. Fıqul Ekber böyük anlayış deməkdir əzizlər. Böyük anlayış. El-fıqh fəqəhə Allah da başa düşdü el-kebir böyük ərəb dilində el-fukul ekber büyük anlayış büyük anlayış deməkdir hara qayıtdıq əqide hakkında nə demişdik əqide hakkında demişdik ki əqide qəlbişidir qalbi bir təfəkkürə bir düşüncüyə bağlamaktır. büyük anlayış ha Böyük anlayış həmin eyni mənaya gəlir əzizlər. İnsan qəlbini o böyük anlayışa, o böyük təfəkkürə, o qəlbin əsas işinə bağlayır. O mənada fıqhul əkbər dediyimiz zaman nə başa çürük biz? Əqidə, böyük əqidə, böyük anlayış. Bir insanın ən müxtəlif anlayışları ola bilər, amma insanın əsas anlayışı nədir dedik? Neyin düz, neyin seyf, neyin Yaşı, neyin pis olduğunu Teyin eyleyen anlayıştır O anlayışı şansıdır İman anlayışıdır Onu Ebu Henfe ne adlandırır? Fıkh Ve deyici